Я, звісно, розумію, що для Вастя залишився тим же Юрочкою, який ще недавно просив у батька дати йому карбованця на кіно. І я вже два роки перебуваю безпосередньо на фронті, і з бійця виріс в бувалого командира Червоної армії, нагороджений медаллю за відвагу. Мій девіз такий – «Зроби все для батьківщини, батьківщина все зробить для тебе». І він жив за тим законом, як велить серце солдата. Дорога мамочка, я жду, надію, всім мрію. І уявляю ту зустріч, яка буде, коли ми повернемося з перемогою додому. Адже тільки тепер такі, як і я. І всі, хто був зі мною в боях, зрозуміли ціну життя. Тільки тепер ми, зелена молодь, навчилися по-справжньому жити. Ми переможемо, мамочко, і життя побудуємо чудесне, адже все народжується в боротьбі. Я на фронті, буду битись так, щоб ви гордилися мною. Я член партії, і щастю ношу партійний квиток. Здравствуйте, дорогі рідні! Як мені хочеться вас пригорнути до грудей своїх, де серце б'ється гарячою любов'ю до вас. Кожне слово від вас – це сила, радість і щастя. Хочу сьогодні поділитися з вами великою радістю. Я був нагороджений медаллю за відвагу, а тепер нагороджений орденом Червоної Зірки. Книга життя Юрія Довжанського складається з небагатьох сторінок. Але які вони красномовні! В боях завжди виявляє себе хоробрим, сміливим і кмітливим воїном. Своїм більшовицьким словом і особистим прикладом комсорок 10-го гвардійського полку Юрій Довжанський надихав, запалював бійців на подвиги. Завжди йшов у наступ у перших рядах, підіймаючи солдат в атаку. Відбиваючи атаки наших військ під Фурманівкою, що на Орловщині, Фашисти нищивним артилерійським і мінометним вогнем змусили наші підрозділи залягти. Тоді Довжанський на чолі групи комсомольців-добровольців прорвався в обхід противника. Сміливці знищили ворожі батареї, відкривши шлях для наступу. В бою під селом Берестовець на Чернігівщині фашисти перейшли в контратаку при підтримці танків і літаків, Становище стало критичним, і ось в ту хвилину в окопі звівся Довжанський. Ні кроку назад, зупинимо ворога, фашисти не пройдуть. Гвардійці почули голос свого комсорга. Дружно, нищівним вогнем зустріли гітлерівців. Важко було, дуже важко, але вистояли. На Дніпрі Довжанський проявив мужність і відвагу організував переправу ударної групи бійців на правий берег, захопивши і розширивши плацдарм. Все це із бойових характеристик командування про героїчні подвиги комсорга 10-го гвардійського полку, молодого комуніста Довжанського. А це бойовий епізод із спогадів однополчан, які форсували Дніпро. Густий туман вкрив береги Дніпра. Лівий і правий. Не видно було ні дерев, ні високих круч, ані спалених сіл. В таку туманну ніч на світанку гвардійці 10-го полку розпочали переправи через Дніпро. Хто на човнах, хто на плотах, хто просто на збитих дошках, а то й на воротях, які давно нікому не були потрібні. І ось тепер мали послужити солдатам. Попереду, у рибальському човні, разом з юною дочкою старого рибалки, яка правувала човном, був Юрій Довжанський з десантниками-автоматниками. Тихо блескався Дніпро. На правому березі теж нішовесне. Мабуть, не чекали гітлерівці, що в таку ніч наші зважиться на сміливу операцію. А може, просто причаїлися? Вже коли підпливали до правого берега, звідти раптом ударила страшна хвиля вогню. Човен з автоматниками враз перекинуло від вибуху важкого снаряда. «Хто живий? Добиратися в Крізь страшну тріскотню й рев мінометів долетів голос лейтенанта. Він сам борсався у воді, плив з усіх сил до берега. Туди, звідки рвався вогонь. Раптом відчув під ногою дно а тим виступила з води піщана коса. «Сюди, до мене, тут мівко, коса тягнеться до берега». З десяток бійців збилося на піщаній косі всі мокрі, мокра і зброя. «Треба рятувати плоти, там зброя і боєприпаси. Хто добре плаває, роздягатися і за мною». І перший, знявши з себе шинелью чоботи, кинувся назустріч плотам. Гвардійці гарячково штовхали плоти, спрямовували до коси, а вже звідти пробивались на берег. Юрій, мокрий від купелі, схопив ручний кулемет, перший кинувся вперед, ведучи за собою бійців. Наша артилерія била з лівого берега попередньому краю німців, прикриваючи висадку десанту. Ось вона перенесла свій вогонь в глибину ворожої оборони. Ну, пора й нам, вирішив лейтенант Довжанський і подав команду своїй групі. Вперед на ворога. Гвардійці, які з'явилися з туману, з Дніпрової води, немов бійці казкового Чорномора, ринулися вперед. Довжанський перебігав із за одного куща до другого. Кулі свистіли, мов оси. Він встиг заховатись за товстим осокором і звідти поливав вогнем гітлерівцю. Чув, як кораї тріски сипалися з старого дерева. Білокорий дідуган приймав на себе ворожі кулі, прикриваючи юного бійця. «Спасибі тобі, Осокорий, що ти заступив мене в бою!» А з Дніпра на правий берег хлюпала хвиля за хвилею наших десантників. До ранку плацдарм було захоплено і розширено. Гвардійці виконали наказ командування». Юрій Довжанський увесь час непокоївся за долю своїх бійців. Скільки їх уціліло, скільки не дожило до сходу сонця. Іще турбувала його доля юної дніпрянки, дочки старого рибалки. Чи жива вона? На щастя вона уціліла, тільки вже не могла тримати весла, осколком міни перебила руку. Лейтенант обережно переніс дівчину в човен і переправив на лівий берег. Він все ще мав надію з нею зустрітись. Але то була їхня перша і остання зустріч. Дорогі мої, вже з другий місяць, як ми воюємо на рідній Україні, знову п'ємо Дніпровську воду. У нас зараз гарячі бої. Пишу вам листа, а навколо горить земля. Відбиваємо вже шосту ворожу атаку. Щоб там не було, а плацдарму тримаємо від ціною власного життя».